los turbos Si conecto los turbotets, Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jet. ¡Vámonos inmediatamente! Me temo que me he pasado del carácter. Nadie es perfecto. El Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora de sempre. I avui, mira, doncs eh, ja sabem que és el allò de les rebel·les i el cap d'any i aquestes coses que, que tenim aquesta setmana, però bé, el Ningú no és perfectes aquí com un clau, eh? Bé, primer de tot, bon any a tots els oients i també a vosaltres, els que, que tenim avui membres del programa, la Marta i Jacint. Bon any, què tal, com esteu? Bon any. Bon any i molt bé, molt bé, avui no. l'Aram el tenim absent perquè ell està, diguéssim... De Celebrant rebre... l'any. Sí, sí, ell ja celebra l'any, tota la setmana ell celebra l'any sencer, no? ja, de vacances. Doncs eh, nosaltres aquí al peu del canó, eh, totes les novetats cinematogràfiques d'aquesta setmana, que en són moltes, a més a més avui regalem gentilesa de Panini, i amics, i parlarem de lo millor i pitjor que hem vist aquest any 2009. Tant en sèries, com en còmics, com en pel·lícules, sobretot. Jo ho farem més aviat cap a mitjans final programa. Uh, comencem presentant, Marta, què tal? Uh, tens avui coses a les xafarderies de Hollywood, m'imagino. Sí, sí que porto coses i uh, porto algunes notícies, per exemple, com passarà el cap d'any Scala Johansson, no? Bem, ens interessa, no, Jacint? Suposo que sí. jacin que és damunt, què tal? Molt bé. Les teves especulacions de com passar el cap d'any... Millor que no les diguis. No, no, no, no, no. m'ho guardo, m'ho guardo. Tenim notícies avui a les xafraderies. Sí, però... A les xafraderies de... Um... de notícies. Calentes. Calentes. Uh, pom... Com que hi havia poques notícies, eh, Nadal, no es Cal. podeixen notícies, també he recopilat una mica les innocentades que han penjat alguns blogs de cinema sí que potser amb hi... possibles projectes falsos. Hi han hagut més innocentades potser que notícies reals. Notícies la veritat, meitat som... i meitat m'ha quedat o sí que <ríe> sí. impresionante. Molt bé, doncs eh, jo mateix l'Ignasi Arbat presentant i dirigint aquest programa, que primer de tot eh, recordem que tenim una pàgina web que és el 3B dobles, ningú no és, o si a Google i cliqueu ningú no és perfecte, allà ens trobareu a nosaltres, i també tenim un Facebook, el Facebook del ningú, si a facebook.com, cliqueu ningú no és perfecte, amb accents, i ens trobareu al Facebook, o us feu amics del ningú, ens agregueu, que vosaltres us vulgueu, i allà nosaltres també, tant al Facebook com a la pàgina web, i pengem cosetes, però això sí, la pàgina web, a més a més, hi pengem el programa, que us podeu descarregar quan vulgueu. I a més a més, també a través del nostre correu electrònic, podeu participar, cada a més, el lot del sorteig, el lot de còmics Gentilesa de Panini, còmics Marvel, per exemple... Si us agrada manga, també panini, pública manga, o sigui que també preparar un lot de manga, com vosaltres llavors eh, preferiu, eh? Ens heu de dir. Què heu de fer? Doncs ens heu d'enviar un correu electrònic i contestar la següent pregunta. La pregunta aquesta setmana, però del mes de gener, perquè avui farem el sorteig del lot de desembre, és qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Una notícia que s'ha donat a conèixer aquest mes ens heu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com amb la resposta, amb els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class nosaltres el que farem és anar ja directament amb el cinema Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla Nunca he estado más en casa que en la batalla he hecho cosas malvadas Mi alma está maldita Las criaturas de Satán me llevarán Si abandono el camino de la paz He renunciado a la violencia ¿Quiere compañía? No conviene recorrer este camino solo Solomon El diablo ha estado aquí ¿Quiéns són? Solomon, ¿quiéns són? Su ejército convierte a los débiles en esclavos y a los fuertes en soldados. Solomon! Ayúdanos! Alto! Doncs el que escoltem és, sense que en dubte, el trailer de Solomon Kane, pel·lícula de Michael J. Bassett, el director de The Death Watch, que és aquella pel·lícula molt minoritària, que em sembla que pràcticament ningú ha vist d'una sèrie de soldats de la Segona Guerra Mundial que es queden atrapats en unes trinxeres i que resulta que al final allò és una mena de purgatori de qui és capaç de... De, de passar cap al cel, no?, I que sortia el protagonista de Billy Elliot. Bé, doncs, el Michael J. Bassett és el responsable de Solomon Cain, amb el James puré de protagonista, que dius, bé, aquest home, qui és un protagonista? Doncs és el protagonista de Roma, un dels de Roma, concretament el que feia de Marc Antoni. Max Moncido, Rachel Hartwood i Pete Postorway són els que completen el repartiment d'aquesta pel·lícula. Recordem que Solomon Cain és l'adaptació al cinema d'un dels personatges creats per Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbar, per exemple. Solomon Cain va protagonitzar vuit relats que van ser publicats a la revista Weird Tales entre el 1928 i 1932. Malgrat no ser un blockbuster del nivell de Conan, Solomon Cain té un punt de sèrie B que li va com a nella el dit, i penso que el resultat final agradarà i convencerà als seus fans. No és una gran pel·li, però quan la vaig veure als Sitges 2009 m'ho vaig passar molt bé. També he de confessar que jo fins llavors no coneixia l'existència del personatge de Solomon Cain. Malgrat el nostre país no és un personatge gaire conegut, sí que ho és Anglaterra i els Estats Units. Solomon Cain va protagonitzar diferents relats publicats per Marvel Comics durant els 70 i els 80 i actualment els drets de Solomon Cain en el còmic són de l'editorial Dark Horse. Per posar-vos al dia us explicarem que Solomon Cain és un purità que viu a Anglaterra sota el regnat de la reina Isabel I al segle XVI. Les seves aventures són fosques. Cain és un justicier solitari que lluita contra el mal, habitualment manifesta amb éssers sobrenaturals com vampirs o dimonis. En el film Solomon Cain és un guerrer que lluita al nord d'Àfrica contra un dimoni enviat pel diable amb molts esforços l'aconsegueix derrotar, però el preu a pagar és alt. Tots els seus homes han mort. L'únic camí que li queda és la redempció. però això abandona les armes i decideix iniciar una vida més espiritual renunciant a la violència. De tornar a Anglaterra, i malgrat els seus esforços de ser fidel al seu nou estil de vida, les atrocitats que cometrà un genet emmascarat l'obligaran a tornar al camí violent a pesar de posar en perill la seva ànima. Malgrat el projecte cinematogràfic que existia des del 1997, va arribar a mans del productor Samuel Hadida, que va adquirir-ne els drets anys després, i es va interessar seriosament per tirar endavant aquest projecte. Hem de dir que la fotografia, jo diria que és un dels més aspectes més destacables d'aquesta pel·lícula. Ja veureu que l'estètica és molt bona, plou sovint, tot està humit, l'ambient és gris, i entre tot doncs aquest home tot vestit de negre amb un, amb un barret d'aquests de de, de, de, bueno, de, de, de... de purità, no? d'aquests d'Anglaterra d'aquella època, que és el Solomon Kent. Està bastant bé. Pel·lícula que... De acción que os Disculpe, quería comprar unas botellas de buen vino. Quiero impresionar a mis niñas. No, es para niñas. Todos los años los hijos de Frank vuelven a casa por Navidad. Papá, no este Pero este año todos están fallando. No y nadie dice por qué. Lo siento, papá. A veces la única forma de saber la verdad es ir a buscarla. Me han fallado todos a última hora y voy a darles una sorpresa. Voy a ver a mi hijo. Muy bien. ¿Sabe a qué se dedica? No tengo ni idea. Gracias. Siguiente. Això que escoltem és todos, està enviant pel·lícula de Kirk Jones amb Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Baking, Sally Sam Rockwell. És el remake de la pel·lícula interpretada per Marcello Mastroian i fa més de 20 anys Estan todos bien. Kirk Jones, responsable de films com Despertant Duanet, dirigeix la primera pel·lícula seriosa de De Niro en molts anys. I la veritat és que ja no me'n recordo quan no feia papers còmics ridículs, I aquí potser serà una nova oportunitat per recordar una mica com, com era abans Robert De Niro. Frank fa poc que s'ha quedat vidu i un dia organitza una barbacoa per reunir els seus quatre fills amb els que sempre ha tingut una relació distant. De fet, el pilar de la família era la mare. Quan un d'ells anula la trobada amb una excusa que sembla inventada, com hem escoltat ara en el tràiler, Frank decideix visitar personalment els seus fills, malgrat el seu precari estat de salut. Frank passarà per Nova York, Chicago, Denver i Las Vegas... La veritat és que Todos Estambient és un relat amb motius, sense sorpreses, però amb una càrrega emocional important. Malgrat els problemes familiars, Todos Estambient vol ser una pel·lícula de bon rotllo, no se sap si per calmar els conflictes familiars que sorgeixen durant el Nadal. La veritat, si esteu empatxats de torrons, potser l'ensucrament d'aquesta pel·lícula no us convé gaire. All dream of you the whole night through With the dawn, I still go on dreaming of you You're every thought, you're everything Yeah, every song I ever doncs la següent estrena que destaquem aquesta setmana és Love Happens, pel·lícula de Brandon Camp amb Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Flogger Judy Greer i Martin Sheen Una comèdia amb un important component dramàtic a banda de l'amor, la, la solitud és un dels temes més importants d'aquesta pel·lícula, d'aquí l'aire melancòlica desprèn. Bork és un escriptor de llibres d'autoajuda de molt èxit. El que ningú sap és que darrere d'aquesta aparència optimista s'amaga un home trist, incapaç de seguir els seus propis consells. En un moment de la seva vida en què el tormenta el record de la seva esposa difunta, Borg coneix a Eloís, una florista desencantada de l'amor després d'haver patit la infidelitat del seu xicot. I després d'aquesta comèdia romàntica que a vegades les comèdies romàntiques tenen més de dama de comèdia últimament eh, que és el cas de Love Happens canviem per una altra pel·lícula de dibuixos animats que vol anar una mica més enllà de del que és però que no acaba d'anar-hi que és número 9, pel·lícula de Shane Hacker amb les veus en versió original de d'Eleija Wood Jones Riley, Jennifer Connelly i Christopher Plummer Uh, número 9B9, com es va dir el... originalment, va ser un curt uh, de Shane Hacker, nominat a l'Oscar el 2005 era un curt d'animació 3D que va encantar a Tim Burton tant que li va oferir a Hacker produir-li una pel·lícula basada en la història d'aquell curt, i malauradament la pel·lícula és això, un curt allargat Número 9 es va poder veure Sitges 2009 i malgrat l'animació, que certament és molt bona, així com el món postapocalíptic que presenta, a nivell de guió la pel·lícula té poc a oferir i avorreix. Malgrat l'aparença dels protagonistes, que semblen ninots de llana, no us deixeu enganyar, és una història que passa en un món destruït i on els protagonistes poden morir, i de fet, alguns ho fan. Així que vigileu l'edat dels nens que porteu a veure aquesta pel·lícula, que suposo que després de Quenta de la vida, més d'un déu està escarmantat, per tant, també número 9 potser no seria, eh, eh, potser a partir de 7-8 seria la, la, millor, la millor idea per portar els nens a veure-la. La proposta és, eh, el protagonista és eh, Nueve, un humanoide mecànic desperta en un món postapocalíptic i no tarda en trobar éssers de la seva mateixa espècie, els quals s'amaguen de la màquina fàbrica, un instrument capaç d'absorbir les seves ànimes. Per a Nou, la solució no és amagar-se, sinó enfrontar-se a la màquina fàbrica i destruir-la. Està ben feta la pel·lícula, però el seu problema, ja ho he dit abans, és el guió que no aconsegueix transmetre cap emoció, que és un dels objectius que, pre que pretén i que, que no aconsegueix. Una altra comèdia romàntica, aquesta potser d'estil més clàssic, és Los fantasmas de mis exnòvies, pel·lícula de Mark Waters amb Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Breaking Mayer i Leslie Chabber. És la nova comèdia romàntica de Matthew McConaughey on interpreta a Connor, un fotògraf de Vanity Fair, que és capaç de mantenir tres relacions al mateix temps amb noies diferents i tallar amb elles al mateix temps. Connor creu que és, més, és el més llest i es comporta com un imbècil. El casament dels seus germans retroba amb Jenny, la Jennifer Garner, la seva primera xicota, que no dubten sí que analitzar-lo i explicar-li per què és com és. Després de patir unes paranoies de fullador, Connor s'adona que Jenny és la dona de la seva vida. Michael Douglas fa un cameo a la pel·lícula com l'oncle difunda el protagonista que apareix en una d'aquestes paranoies i hem de dir que la pel·lícula s'havia de fer l'any 2003 sota la direcció de Kevin Smith i protagonitzada per Ben Affleck. Sí, sí, no em mireu amb aquesta cara... El projecte es va cancel·lar perquè els productors van dubtar de la seva rendibilitat. Veurem doncs, el que acaba recaptant ara la versió Matthew McConaughey. I acabarem amb les estrenes aquesta setmana amb el mejor de Shanna Feste amb Piers Brosnan i Susan Sarandon. L'actriu i directora de debutant Shanna Feste ens presenta una pel·lícula sobre l'amor i les segones oportunitats. La història és la d'una família formada per un matrimoni i dos fills que pateix la mort de Bennett, el seu fill adolescent. La desfeta familiar es veurà sufocada amb l'arribada de Rose, la noia amb la que Bennett va passar les darreres hores de la seva vida, la qual s'ha quedat embarassada d'ell. Aquesta notícia recompondrà a tots els destrossats personatges d'aquesta família. Yeah. seria el drama de, de l'any yeah. I, can, I, i de drames com el mejor passem una mica a la part còmica Jacint perquè anem sí. amb les teves notícies calentes exacte Doncs com vulguis, comencem per la primera. Eh, començo per les notícies sèries, entre cometes, mm -hmm. que són les oficials. Primer de tot de DC, que un altre projecte més, que tiren davant per la gran pantalla, en Warner. I aquest cop es tracta d'un ribot de Supergirl. Um... Bé, bueno, és més fàcil fer un ribot de Supergirl que de Superman ara mateix. Sí, i de moment tenen una protagonista que sembla que serà la triomfadora i s'emportarà al paper, que és Taylor Swift, que és una cantant, actriu a temps parcial, i és la xicota de Taylor Lautner, que és en Jacob de Crepúsculo. Ah, no sé. Sí. És una noia rossa. És molt joveneta, acumulant no quants premis Grammy... I això, ha fet alguna pel·lículeta de secundària a secundària. Jo crec que el Post Club conec a Pattinson i a la Christian Stewart, en la resta... En Jacob és l'hombre lobo de Petcho de Pilado, sí. que la primera era un enclenque i a la segona s'ha transformat en un... Ha menjat o s'ha pres coses, no? Per sí, coses i està macizo. Molt bé. Després, això eh, no sé si creu de molt, que és Kirsten Dunst, que apareixerà a la quarta part de d'Spiderman però resulta que con que ella està cansada el personatge i Sony està cansada d'aquella no pari renegar el personatge han decidit matar-la això ah, no m'ho crec perquè diuen que con que ella ja tenen l'Anne Hathaway segura per gata negra i l'Anne Hathaway ha firmat ja per tres pel·lícules que estan més que tranquils jo crec que a veure el que podrien canviar d'actriu i punt i ja està hòstia no, tant per tant que la matin no, no, però això no, no, no. han de canviar d'actriu si volen i ja està cí Però... ja, sí que sius sí, tota sí. la credibilitat a la saga. no, canviés d'actriu quantes vegades ha passat això. I, I quantes vegades ha quedat bé. doncs mira la última de Batman, per exemple Quin... Dark Knight la, sí. van prescindir del personatge femení, la van substituir per la Maggie Ge el mateix personatge, personatge Era el mateix personatge sí sí. Bueno. Era el que feia Katie Holmes. Bueno, L'actriu no funcionava, fora, canviem per una altra. I però tampoc res. és el pes que tenia dins la sala. Bueno, però va millorar el paper. Bueno, tampoc molt, eh? Perquè... A veure, és igual, però el va millorar, perquè era pèssim la interpretació de Katie de Holmes. A... De pèssim o suportable. Què més? Després la Sony, que vol estrenar pel 2012 una nova versió de Flash Gordon. I bueno, ja l'estan escrivint. Són un parell de guionistes novells i sembla que es tenen que decidir o començar a decidir qui volen que sigui el protagonista i hi ha dos noms que sonen Ryan Reynolds i en Sam Worthington i aquests sonen a totes les llistes sí, sí, sí. és el que anava dir, si juntem tots els rumors que apareixen d'aquests dos sectors ah, no hi havia eres notícies, eh? no cal que m'ho juris no, no, és que pff, a part d'això poc o més estàs parlant de rumors i ara parlaràs d'innocentades hi ha, innocentades bueno, què més, va? és Nadal, que vols, la gent no, no té temps a escriure notícies o fa innocentades o s'inventa notícies a veure, començo. Primer portal que de notícies de cinema, que ha tret i no centava, va ser Les Hores Perdides, que va dir que Emilio Adagon dirigirà i protagonitzarà la versió fílmica del còmic de Super López, de Jan, pel qual ja s'està deixant un bigotet. Bé, bueno, doncs pues, pues, notícia que no és notícia, que no... Tu blog de cine va dir que Johnny Deep... Com que ara té mal rotllos amb la Disney, no farà Pirates del Caribe 4 i Disney, com que té contracte amb Adam Sandler, Adam Sandler el substituirà. Com que entra Adam Sandler dins la pel·lícula, a més, el guió s'ofreix una reescriptura de mans de Jude Apatow. Recordem que tot això són innocentades. eh? Són inocentades. Home, que... Aquesta veure, bé. Però és que ja només llegir-la, aquesta, ja no te la creus. Però està ben un pensada, perquè dius, clar, Adam Sandler té el contracte encara amb a Disney... A ningú es pot creure Adam Sandler, a eh, veure, és que no. Després, bloc de cine va dir que Ridley Scott va sortir tan impressionant d'abatar que ha decidit fer una segona part de Blade Runner ajuntat tot el càsting original. Recordem que es portaven a mort tots, o sigui sí, que... Sí, sí, al final la cosa quedava una mica fatal entre ells, no? No, no, a veure. aquesta sí que no cola. No. No, no. Doncs pues, aquesta va ser de les que va tenir més credibilitat per internet. Però què dius? Dic, hi havia molta gent superemocionada que jo vaig dir, però aquests no han mirat el documental aquell que va entregar a Blade Runner que sortia a les relacions que es portaven i es portaven a matar. No, i a més a més, és que uh, no sé, si és que realment fos cert, jo és que no, no la voldria, perquè segur que la caguen. Vull dir, fer una sona per a Blade Runner seria cagarla. la Seria cagar-la. Últim bloc que va ser Zona Fandom que va treure que James Wong tira endavant una segona part de Dragon Ball Evolution, però com que vam veure que no hi havia prou a la saga, decidia incorporar el personatge d'en Goku petit, interpretat per Hala Joel Osment, però aquest, aquest ja... que ja té vint i pico llargs, si no? i que en Son Goku s'enfrontarà amb l'exèrcit de la cinta vermella. Mm -hmm. Bé, bueno. Finalment això no ha estat així. No, no, no, no. Més, ningú, després de Dragon Ball Evolution ja s'ha descartat absolutament una segona, un segon intent, vull dir que, en fi. Pues aquestes han sigut les inocentades. A mi m'han agradat, han estat bé aquest any. Sí, vols dir? Sí. Bueno, no sé, no sé, eh? tot molt agafat pels pèls. Però, ojo, oh, que les notícies que van aparèixer el mateix dia, que tampoc eren gaire portar. tothom deia que era mentida. O Clar, o sigui... aquest dia tothom... Tothom, no, no, no pot ser cert, no pot ser cert. Si això és una, una mica putada, eh, allò de les gimnossentades, no... No m'acaba d'emmolar... Home, la per... que m'ha agradat més aquest any ha sigut la de Raku, que van dir que Lluís Iac i... Com es diu l'altre? En s'ajuntaven i un interpretava els temes a l'altre. Dos que també es porten a matar i que feien un concert especial no sé on. Sí, això no m'ho acabo de creure jo tampoc. Eh, jo vaig dir sí. que això és mentida, però la gent s'ho va creure i van preguntar on es feia el concert per comprar les entrades. Imagina't. Molt bé, doncs, eh, fins aquí les notícies Jacin? Sí, sí, no hi ha més, no hi ha. Doncs, res. nosaltres anem a, ah, per cert, abans, Ai! no marche. Que fem el sorteig de lot ja. Vam, soc la minus cinquen, ilusió. Sí, és que avui no tenim l'aram i l'òb No, no o obra, o obra, o obra, obra. Tenim vuit paperets sobre la taula o hem de dir vuit paperets? Vuit correus electrònics. Sí, i els tencen molt, eh. Però mira, saps quin han anat a parar al U? Al U. Doncs, mira, ostres, l'U a més a més, és el que arriba de més lluny, arriba de, a Corunha. Co... Sí de llans, sí. escoltes sí, arriba la ràdio ja doncs, uh, Fernando Castro de Coruña uh, doncs, escolta, ha guanyat el premi que per cert la resposta a la pregunta era qui interpretarà a a, a Odin a la pel·lícula de Thor i és Anthony Hopkins doncs Fernando, felicitats i rebràs aviat aquest lot de Panini uh, còmics que, que, bé, que esperem que gaudeixis molt i ara sí, anem a parlar de la que hem vist aquesta setmana I bé, no no, no no ens hem confós, eh? no és una novetat a Cazafantasmes, anem a parlar de Zombieland, que és eh, aquesta pel·lícula que mm, tracta el tema dels zombis des d'un punt de vista humorístic que s'ha estrenat i que dintre de la pel·lícula conté un homenatge a cada fantasmas amb l'aparició de Bill Murray i a la pel·lícula en un camió de l'Iran un camió d'aquells que jo crec que passarà a la història sobretot pels fans de, de l'Oscar de Fantasmes i molt, molt divertit, potser el, els millors moments de la pel·lícula de Zombieland. De totes maneres, la resta de la pel·lícula a mi m'ha semblat extraordinària. Una, si no, de les millors comèdies de l'any, si no la millor, sense cap mena de dubte. Si us agraden les pel·lícules de Zombies i voleu veure com la gent innova i fa coses diferents, doncs aquesta és la vostra oportunitat. A a més a més, la química que hi ha entre els dos protagonistes, el Buddy Harrelson i el Jesse Eisenberg, és insuperable. I el Jesse Eisenberg m'està sorprenent, eh, no? i la veritat és que m'agrada molt com ho fa, els papers, i a més a més, aquí el guió de la pel·lícula els hi dona molt de joc tant als dos personatges, i fa molt bé totes aquestes normes de sobreviure a i tal. La veritat és que no només han servit com a campanya promocional, sinó que dintre de la pel·lícula funcionen molt bé. Marta, tu també has vist uh, Zombieland, ens pots comentar la teva opinió? Sí, també l'he vista, bueno, és, és divertida, m'agrada molt el canvi de Bill Murray, eh? però, bueno, tampoc l'he trobada, no sé, està bé. O sigui, he vist altres de zombis que fan riure, que m'han fet més riure que aquesta, però, bueno, està bé, està bé. Home, ah, aquesta és de gran pressupost, està ben feta. Eh? No, sí, sí, a més, uh, vam veure un reportatge, no?, 500 uh, extras, no?, al dia... Sí, els, els Feies, extras que surten sí, sí. a la part final de la pel·lícula del parc d'atraccions eren fans de pel·lícules de, de zombis i, uh -huh. i bé van doncs, fer d'extres allà i es donaven consells de com havien de caminar. I, bueno. Està molt bé. Sí, sí no ho fèiem eh, bastant bé. El que passa és bueno, és una pel·lícula de per riure Mm -hmm. ja està, per passar-s'ho bé sí, sí, però a més a més a mi a nivell de guillaume sembla bastant genial també vull dir. Que... sí, per ser una pel·li de zombis i riure que mm -hmm. normalment són bastant a vegades tontes, no?, les uh, situacions sí doncs, uh, bueno, tracta una mica tot, no?, la família, l'amor bueno, mm -hmm. es tracta una mica tot mm -hmm. ja clar, és una pel·lícula americana i toca coses bastant clàssiques dintre de... sí, sí, sí però bueno, també hi ha una història una mica que si vas a pensar o, o t'ho expliquen en forma de riure però és una mica greu, no? no, no, i tant i tant. perquè, és clar moltes famílies han han perdu perdut pares, han perdut fills, perquè, clar, uh -huh. s'ha mossegat. Però, bueno, és una comèdia, eh? No penses que és un drama. No, és una comèdia. Però sí, sí té un punt així un de, punt de sóc, melancolia, sí, a vegades. És una mica dramàtic, no? Uh -huh. Situació, però te la presenten en plan, conya. Uh -huh. sí, Pel·lícula sí. completament... Però, aquest amb Woody Harrelson eh, s'ha encasillat una mica amb papers de... Ah, però jo de... crec que està superbé aquí, eh? No, sí, sí, però que fa molts de papers de baquer. no? Tipo... Sí, però ara feia temps que no el veiem fent comèdia... I després d'aquell trist paper en l'any passat... I ah, no l'he que... vista. Bueno, tot no ho ha fet Aquí el recuperem fent un, un paper fantàstic per ell, feta a mida, jo diria. Eh? Sí, sí. Ja fa cara i tot de vaquer. No sé sí. si és que se li ha posat o no el recordava tant, en unes faccions sagitant de deixat o o, dur, o... No, no, ja és així, ja és així. Sí, mm -hmm. sí. Canviem de pel·lícula, Parlem de D'on viven viuen los monstruos, que és eh, una de les estrenes miès. A més... l'illa de perdidos, em penso, no? Sí. Perquè... No, no, acaba de, no, no, acaba de ser. Eh, no, acaba de ser, és ja... més Mediterrani, no? Sí, el no, tipus de vegetació no? i això, pues... és salvàtic. Aquesta sí. és la crítica, no? Sí, sí. O sigui estem comentant les plantes de l'illa. Sí. No, a veure, per... concentrem-nos a, a la pel·lícula. Va, Marta, comença tu eh, en aquesta... Doncs eh, el director que ha fet aquesta pel·lícula en Spike Jonze, eh, no? Mm -hmm. Estic així, ja. Havia fet coses que a mi m'han agradat molt. Jo crec que s'ha intentat ficar amb el cervell d'un nen i expressar-ho amb imatges. I és difícil. Perquè per mi ha quedat una mica com inconexa. No sé, tinc la sensació que he vist una pel·lícula una mica inconexa, que funciona a rampells i sí que hi ha un argument una essència, que és la família la des... bueno, el, el nen veu que la... no li fan cas que la seva família està desmoronada no... i no ha perdut els referents i... i bé té molta imaginació i se'n va allà on viuen els monstres no? per... i allà se n'adona que... Bueno, que la seva família no està tan malament que els monstres són terribles clar, el que potser és innovador és la, fa... és la manera de, de... que té a l'Espai Jones i de... Mostrar els monstres, que això és el més innovador, perquè la resta, bueno, no sé... Home, és la manera de presentar-ho i de cop t'ho explicar, perquè una cosa que en principi es pot explicar bastant senzilla, la veritat, o sigui, no la... tu ho has de mastegar, tu ho has de pensar, i de totes maneres, a mi, mm, mm, eh? sé que la crítica li agrada molt, però, ostres, també es fa difícil una mica el nen, eh? Ho fa superbé, eh? això sí, eh? Però és un nen amb una personalitat eh, complicada, eh, hiperactiu, eh, histèric. També dius, ostres, sí, pobra mare, no? És doncs una Vull dir... mica nerviós. Sí, sí, clar. Suposo que hi ha una mica, ja és aquesta la intenció, eh? Perquè jo, després de veure la pel·lícula, el primer que vaig fer és llegir-me llegir el conte. Que, vegades, són quatre línies, el conte és super senzill I clar, és Pat Jones, hi ha hagut d'innovar i inventar molt a la pel·lícula i crear moltes metàfores sobre això de la pèrdua de la infantesa, de com una manera de petit pas cap a la vida adulta, que, que suposo que ha de ser que el nen pensa, bueno, pensa en el que està fent, no? Poder que potser la seva actitud no és la, la millor. Sí, clau, això li serveix la seva experiència amb els monstres. Clara. Sí, sí, sí, sí, Perquè ell veu reflexat, reflectit la seva mateixa personalitat lo que està fent en els monstres, que funcionen així a cops de, bueno, sí. de pedra, ara vull jugar, ara no sé què, però no Bé, jo potser diria que, que l'he fet una mica mala crítica que l'ha deixat tant i tan i tant bé, que tu vas allà i t'esperes bueno, la pel·lícula de l'any sí, sí. i acabes i dius, home, sí, està bé, però... Bueno, clar, no si jo l'hagués no si ni... vist sense pensar que anava a veure la pe·li de l'any potser m'hauria agradat més, no sé. En fi, tot i que l'ambientació i tal m'encanta i la música, genial. Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, han escoltat Sí, la banda, la banda sonora de la película. És molt bonic el tema. Sí, sí, sí. La veritat és que aquest el grup que ha posat la banda sonora de la pel·lícula un 10, eh. Jo ja que tot lo que han volta, no, no, està, estava estàn bé. Alguna cosa més Marta vols comentar? No. Donra, si us assembla bé anem ja directament que toca. Box Office estrena els Estats Units, doncs anem a veure què més ha recaptat aquesta setmana. Avatar. El que més dona als Estats Units al Box Office. Doncs amb la nyonya música d'Avatar, amb la nyonya història d'Avatar, eh, anem a repassar el box office a la 5, Up in the Air, 4 setmanes 24 milions, a la 4 no és tan fàcil l'entrada a la setmana amb 22 a la 3, Alvin i les Ardilles 2, entrada a la setmana amb 50, a la 2, Sherlock Holmes entrada a la setmana amb 65 i a la posició número 1, amb dues setmanes Déu-n'hi-do, Avatar, el que ha regatat aquests dies de festa, perquè ja arriba els 212 milions de dòlars. En... Malgrat no fer xifres tan extraordinàries com s'esperava el primer cap de setmana, Avatar aprofita el Nadal per sobrepassar els 200 milions. En segon lloc, entre el Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, on Robert Downey Jr. i Jot Lau interpretant a Holmes i Watson, nosaltres gaudirem de la peli a partir del 15 de gener. La mitjana de la crítica és de ser més. Roger Abert, del Chicago Science Times, diu al film de Guy Ritchie és ple de mires interessants, personatges exagerats i una lluita desesperada a dalt del Pont de la Torre. Li posa una B... Kyle Smith, del New York Post, no li agrada gaire. Diu que Charles Holmes baixa el nivell intel·lectual a un centenari sinònim d'intel·ligència. Li posa de més, però ja ens ho esperàvem, tio, que Guy Ritchie faria una pel·li de pinos, no una pe·li d'intel·lectual Charles Holmes. Suposo que ha canviat radicalment la, la imatge del protagonista, però això ho seguíem d'entrada. James Berandinelli, d'Ariel Views, diu la interpretació de Guy Ritchie de Holmes es fa sentir més espàstic que cinètic. I li posa una B menys. Bé, en tercer lloc, eh, és per 20 i les ardilles 2, que malgrat les males crítiques, amb una mitjana de 100 menys, aconsegueix uns 50 milions que ja els agradaria a altres. El públic infantil sembla content amb el i els seus amics. Owen Gleiberman diu que és una, bufina, una bufonada de xomet, li posa una 100 menys. La Betsy Sharky de Los Angeles Times diu la divertida continuació del blockbuster de 2007, es ple de drama adolescent d'Esquirols, li posa una B, sí, sí. I el Peter Hartloop del San Francisco Chronicle diu, malgrat el seu èxit com a cangurs de preescolars, no és una pel·lícula molt bona. Li poso una dè. O sigui, de... Deixeu els nens en allà que no molestaran. I això el públic que busquen també clar. és una pel·lícula per crítics, o sigui... No, no, està clar. Penso, no sé, perquè hi ha crítics sostinen també buscar coses on, bé, no fa falta, no? Ja ho saps. Finalment, no és tan fàcil, el Malek Baldwin, Steve Martin i Meryl Streep entren al quart lloc i rep una B menys. Lisa Sbargeman diu que és una fantasia sobre una triomfant dona desitjada de nou pel seu exmarit, li posa una B menys. James Berendinelli, una de les millors fonts de final d'any de pur entretaïment, i li posa una B. I el Peter Travers de Rolling Stone diu una pel·li de dones que no s'empenereix de ser-ho, i li posa una B menys. I patita pausa i Marta que anem per les xafarderies. Uh, to uh ning no's perfectly. Hi, it's JJ Abrams. How's it going? Trek, like it. Les intimidants de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Marta, quan vulguis, ja pots començar. Doncs vinga, comencem amb Scarlett Johansson, tal i com us havia promès. Com passarà ja el cap d'any? Doncs ho diré que no, Jacint, d'aquestes coses que fas tu amb les mans, no, eh, que l'actriu diu que està per sobre de tot això de passar el cap d'any a festes porai, a pubs i discoteques uh -huh. i festes vips, i que la passarà a casa tranquil·lament. Sí, cal que ella va cada dia de festa vip, clar, clar. el cap d'any descansa. Mhm. Uh -huh. El dia de cap d'any la passarà a casa amb el seu marit, en Ryan Reynolds. Mm, I no és el que he dit jo. No, no, escolta-me bé. I... Diu que menjaran una pizza, encarregaran una pizza. Com? Una mica putre, no? Per cap d'any encarregar pizza. Bueno, però amb xampany, diu. Ah, bueno. No ho he fet mai. Sí. És més cutre encara menjar primer pizza i després preure xampany. No, home, s'ho ho menjaran tots junts. I potser diu que faran una marató de crepuscula. Hosti. Que, a veure, tu creus que en Però Ryan Reynolds aguanta 10 minuts de Crepúsculo? Deixa'm parlar. 10 minuts de Crepúsculo <ríe> amb Scarlett Johansson t'hi ha al sofà al costat? Tu creus que aquell home és capaç de... a veure, no quan, prema a veure, el stop i... Hi ha un altre tema. Quan es parla de Marató es parla de 3-4 pel·lícules. Crepúsculo més emporta 2? Per quina ja. Marató volen fer? Home, si miren tots els extres perquè n'hi sí, ha, clar. eh? Sí, clar. Poden estar fins l'endemà. Sí, sí. Com sou, eh? Sempre per aquí. mi, que això és una broba en Ryan Reynolds, li ficarà sí. la versió porno. La qüestió home. és que l'endemà treballen tots dos, així que diu que... A veure, aquesta gent no treballat cap dia a l'any, eh? no, no em vinguis a dir que el dia que ho treballen. La, la idea Scarlett Johansson, per a aquells que estigueu interessats en la personalitat d'aquesta noia... No... La personalitat gens. Donc, la seva idea de passar-se molt bé a qualsevol dia, qualsevol nit és en de gent a qui estima, mm. sobretot que es puguin escoltar els uns als altres. No en allò en un bar que has de cridar-te perquè te senti, aquí tens no, un no. pam a de prop, tu. Al git, al I prop. poder jugar a cartes o veure pelis. poker. Ja. I nos pues pensem igual, ja si. I sí. veure porno. ja està, Scarlett. Son no. son teva que el, el teu ginc i el jang sí. sí, molt bé, yin yang, yin yang, bé tota ara la nit. tinc una notícia morbosa i és que bueno, per a aquells que siguen morbosos la publicació d'Insider ha penjat el certificat de defunció de Brittany Murphy el documento... que dius que mal gust eh, també? jo l'he vist quin mal gust Marta, sí, és... ho sento és que tenia molta curiositat sí, Dic, no han ser... estat capaços, segur que l'enllaç no funciona i sí, sí era cert. Sí, sí, et despenges el PDF. Que fort. En sí, PDF, sí. més a més. Sí, en PDF. Em sembla molt heavy, eh? Jo ho veig fet amb un flashpoint d'aquells que t'envien per mail, que vas passant. Un PowerPoint, no? Un flashpoint. Amb això, un PowerPoint. Un PowerPoint. <laughs> pup, pup, pup. El document en figura l'actriu, amb una presentació, no? Clar. Aquesta era la vi de ara la de ni... No. Va, seriosos, home. El document home. en figura... L'actriu com a Brittany Ann Murphy Monjack, que és el cognom del seu marit, Vidu, cita la causa del mort com a posposada a l'autòpsia i exposa que la forma de mort està pendent d'una investigació. Bé, jo... ¿Què és que traiem en clar. De moment, re. que... ah. res. d'esperar. Eh, Exacte. Res. Què més? Ah, ostres. Eh, sabeu que els dies de Nadal, a vegades, en algunes cases, passen coses estranyes i han disputes familiars sí. Sí. O sigui, passes totes, doncs hi no? ja ha hagut una gran disputa familiar a casa d'en Charlie Sheen ah, ah sí? sí, que bo, ha sigut molt gran cada dia l'estimo més aquest home aquest home està, però tirant per la borda o, o la dona també està llampada home, perquè... la dona es veu que anava molt més borratxa que ell o sí, clar, o sigui, a més és que van tenir una, un, una baralla molt forta i es veu que ella va trucar al, al nou al, nou al telèfon d'emergències no sé si va ser ella, va ser un veí, no ho sé i que ella ell l'amenaçava amb ella de matar-la amb un ganivet. és clar dius, això ha arribat a uns extrems, eh, bueno, inimaginables ja. I, eh, en fi, que la qüestió és que es veu que ella es va posar gelosa per com ell gaudia d'una cançó amb la seva filla. Se li va la olla, aquesta dona? És que, no sé, en fi, això és el que publica eh? I la policia diu que... Aquestes disputes ja han passat abans. La dona ja ha declarat que ja havien passat abans. I ella el va amenaçar de separar-se d'ell i emportar-se els fills. Tenen dos bessons. Uh -huh. Les dones només se van atacar així, eh? És molt trist. No, va, en sèrio. Les dones, quan et fiques amb elles o treus alguna cosa que ha fet mal... Ah, m'han les criatures. Tu és que per experiència... Rius, jo per experiència, clar. home. set matrimonis a les meves esquenes. I 25 fills. I els que no sé... <laughs> bueno, molt bé. i la qüestió és que hores més tard ha sortit ja això més recent doncs que Charlie Sheen i Brooke Muller podien perdre la custòdia dels Bessons ara, ara. que els donin sí. el seu avi sisplau sí, en, Ai, en, en Martin, en Martin. Martin sí, bueno, és, és l'home de seny de la família perquè no a pot a fer, a fer gaire Martin les coses adora que... els seus nets per això per això en fi, que em sembla molt trist. No? Els serveis socials de no, el eh? Departament de la Infància de Los Angeles ha anat a casa seva a fer investigació, en fi. Ah, això que valen no res, eh, per això. Per això. Sí, això va passar a Aspen. Molt bé. Humor, Marta. Vinga, endavant. No tornis a fer més acudits, vale. sisplau. No sé qui, es que els hi havia dit, no aneu a Aspen, els hi havien recomanat, no ah, si que allà hi havia mal rotllo o alguna cosa. quedeu però... a casa, passant Nadal. En fi, Tobey Maguire, una notícia bé, només que Jennifer Mayer la seva dona, no sé per què, doncs ha sortit amb el... la declaració que el seu marit és, bueno, que Tobey Maguire és un marit eh, fantàstic. Eh, el i... increïble man Clar, ah, és Spiderman, ah, normal. No. Uh, sí, eh? porten dos anys casats i creu que el seu matrimoni diu que durarà perquè ell encara no ha perdut l'anell de... de casament de casat bueno, és una bona notícia que no l'hagi perdut <ríe> és una bona aforisme no ha perdut l'anell, vol dir que, que això durarà mm. bé, no sé, només recordar-vos que tenen dos uh, nens uh, una filla de 3 anys la Ruby i un nen de 7 mesos, l'Otis i Ruby com els ascensors sí i Rubi com el... No. Com el joc. Ah. ah <ríe> Marta, t'hem dit que... Però, hi ha dos, eh? A la tercera vas expulsada, eh? És que com avui en Jacint no n'ha gaire. Sembla no, que... De compensar. Sí. Però no comparem, tampoc. Vinga, va, anem a celebrar, Marta. Jim Carrey, molt bona, aquesta notícia. Eh, Jim Carrey eh, declara ara que quan era jovenet es tirava ell mateix per les escales, per fer gràcia. Per les escales de casa. No li trava la gent que feia una acudita, una broma, una mueca d'aquestes? És <ríe> un somni meu de, de tirar-lo per les escales. Es veu que aquí va començar per Nadal, quan la família es rauneix, doncs ell volia quedar bé i fer gràcia amb, el, amb la família, i va començar aquí les seves primeres interpretacions de còmic. I, i bueno, per guanyar-se... I perquè no es va fer especialista. Com... Exacte, un extra d'aquests. Es veu que es tirava per les escales, per fer gràcia. No, Però, que cabró, no la família, si això feia gràcia a la seva família... <ríe> Carriles, diu que d'aquesta manera és? es va fer popular entre la, la teva... família <ríe> és que si sí, ja n'ets popular la família i diu que d'aquí va, per... va néixer tota la seva Un cop al va... sí. clar, ara t'anava a dir es va fer mal al cervell i va dir va, Parlem d'una sexy girl, uh, Megan Fox que divideix les porres d'aquest Nadal <ríe> oh, <ríe> Aquesta m'ha agradat No sé si d'express Què vols dir si divideix les porres? Segur, coneixerà la Marta bueno, sí, No sé per què ho ricotant si... <ríe> Divideix les porres Les xafa directament no? <ríe> Jul, que plasta Megan aplasta I <ríe> No això deixem... no són porres físiques, eh? són porres d'aquestes sí, sí. ten... imaginàries. Sí. Ne doncs per feina que, que tenim poc temps. Els fans han, uh, han votat la Megan Fox com lactriu la més sexy uh, d'avui dia, però uh, també la més pèssima com a actriu. So sí, incompatible. Estari i... la, és una enquesta van bueno, una porra que ha fet Moviefon.com que bé vegan Fox està a la primera llavors hi hauria molt a prop Beyoncé Knowles el thriller obsessionada i llavors hi ha Hilary Swann a Amelia no jo l'he vista però diuen que és horrorosa ah com a dolenta em semblava que com a actriu sexy anava dir però què ha passat amb l'Humanitat? No, pitjors sí. actrius. Ah, ¿val? vale. I llavors... Jo eh, mai m'he plantejat. M'he en la... En la... <ríe> en un pato. Candidatura mm -hmm. de sexi. Sí. Doncs ha desbancat noies com Zoé Saldana. Mm -hmm. Jo no li veig a Zoé Saldana. Star Trek. Estava bé, eh? Jo que l'he pogut veure I en Sandra persona... I Sandra Bullo. Sandra Bullo. És molt guapa, eh? És molt primeta, però... Què més, què més? Que estava Sandra Bullock també. Com a... Què? Però Però com està per què ha fet aquesta llista, sisplau? No ho sé. Bueno, Llavors, un gay, com a un gay. nois, els més sexy els més sexis, podeu imaginar. Xeixi en casa de mort. No. Robert Pattinson. Tyler. Sí, I en Taylor Launder sí. com a eh, Jacob, home a ha despuntat, com estaria que ha despuntat aquest any. Sí, sí, sí. Però què ha fet aquesta llista? <laughs> un gay tu dit, un gay. Uh, a uh, Movifon, movifon i allà Mara potser us aclarirà sí. o oh, si no ja ho deixo no, no, una, però aquest actor jo no el conec Jonathan Sky uh, que diu que es va casar amb l'actriu Jana Rai de One Tree Hill que aquesta no la veiem no després que jo que li va fer unes festes sorpresa de proposició fa una setmana. Skype estava casat, havia estat casat amb Cristina Applegate. Molt bé. I l'Owen Twin Robbins i Susan Sanderson? És veritat? Ah, sí. No notícia la separat. setmana. És veritat, s'han separat. Vale, ja sabia com tothom, era, ja... Com era trista no yenar en les notícies de. Nadal. Ah, vale. vale. Clar, en vale. aquesta època de Nadal la Marta durava. Sí, un matrimoni, bueno. Alu ah, d'Alu Ancini era simpàtic sí, i agradable sí. de saber. Sí, era... Simpàtic, sí, sí. simpàtic, sí. allò que llegeix històries que t'expliques menjant el turro. Ah, vinga, vinga, anem a veure el millor i pitjor d'aquest 2009. Doncs, si de cas, comencem amb les llistes de les eh, millors i pitjors pel·lícules. Si us sembla bé, anem... jo faig d'Aram, perquè bé, ben, tinc el, el guió de l'Aram, llegiré el que dic, que quan li he demanat el millor i el pitjor de l'any no pensava que em fés una llista així, però vaja, la vaig dir. Llavors continues tu, Jacint, vale. eh, llavors la Marta, i acabaré jo. Eh? Si voleu defensar les vostres postures, eh, ho, ho podeu fer. Comencem per l'Aram. Protesto! <laughs> però cal que l'imiti les pitjors pel·lícules per mi... No, no fa falta bé. Molt bé, ell m'ha escrit i jo llegeixo tal qual a Ram Dixit. Diu més que les pitjors pel·lícules, per a mi és la llista de les grans decepcions de l'any. Pel·lícules que potser no són del tot dolentes, però de les que m'esperava molt més. Per exemple, Malditos Bastardos, la primera... Ja t'he dit que no ha vingut... Ha vingut a provocar l'Aran, per això ha fotut un... No, mail. no ha vingut a provocar, a sobre, a sobre. Sí, la pitjor de l'any, me'l dit, és més tard. Sí, eh? sí, sí, sí. Hacemos una porno, Agora, Dragon Ball i Bruno. Però bé, diu que no ben bé són les pitjors, sinó les més decepcions. Bé, llavors, sí. les millors d'animació diu últimament són tan bones que si faig una classificació de les millors pel·lícules de l'any només seran d'animació per tant inclorem una categoria a part perquè s'està inventant aquest nano o sigui, ja, pitjors no, les que m'han decepcionat Bé, Vals com Sheer Los Mundos de Coraline i Ponio en el Cantilado llavors, diu les millors pel·lícules de l'any Freaky Point of View of Course Coses sessudes, no? Res de coses intel·lectualilles. Són les següents. Watchman en la categoria de superherois. <ríe> uh, déjam entrar, en la categoria de vampirs. Star Trek, a la categoria de sci-fi palomitera. Uh, Moon, a la categoria de sci-fi seriosa. No havia jo vist la distinció aquesta encara, però vaja. Ashes of Time Redux, arts marcials. Aquí sí que hi ha ni idea. L'imaginari del doctor Parnassus, a la categoria de pel·lícula gòtica i la celda 211 diu, estava incloure una espanyola dins la llista tu llavors, ajuntem adjunt, adjunt, les dues categories al seu top diu, quedaria eh, diu, em sortiria un top 10 per tant anem a reduir-ho a 5 per ell la millor pel·lícula de l'any és l'imaginari del doctor Parnassus en segon lloc, Los mundos de Coraline el tercer, a la 4 la celda 211 i la cinquena posició, Ponión en el cantilado tot i que, clara els números no volen dir gaire res que consti Jessica Salamón, treu-te la mà del cap i la teva llista de les 5 millors pel·lícules de l'any. Puc fer també, la millor pel·lícula de tant aquest any és... <laughs> Però és que ha fet més... <laughs> Per això és que la millor pel·lícula de... Ara ah, em tenia ganes d'escriure, tu ho creus que t'ha digui. Uh, començo per les millors sobre per les pitjors? Mm, primer les millors. Les millors, d'acord. Vale. Número 1, Malditos Bastardos. Número 2, Star Trek. Número 3, Gran Torino. Número 4, Rock and Rolla. Número 5, hi ha un empat tècnic, al final, que he ficat Drek 2 i deixa'm entrar. Un vale. exequo has fet. Sí. Vale. I les pitjors? Sí. Aquí sí que tinc de matitzar. He ficat les pitjors que he vist, perquè un moment, si sigui una pel·li ja no m'agradarà, no la vaig jo veure. Jo sé que l'Ara amb la seva llista de pitjors i hi ha alguna que no ha vist, eh? Però pues això és trampa! Sí. O sigui, jo he ficat les pitjors que he vist. Digues, digues. Que és Cocó, la rebel·lia de Chanel, mm. X-Men Origins Lobezo, que també potser és una mica de més, més decepció que altra cosa. sí. Fuga de Cerebros, que aquesta sigui l'infumable. Strip Fighter, perquè no se li veuen els pits a Christine Cristin Creu que aquella. Doncs <ríe> I... <ríe> pues podries posar la Jerry Feral's Body, que tampoc se'l veuen els pits a Megafox. Però almenys em posava Cachondo. Yeah. Encara que no en sigui, em poso Cachondo. I Dragon Ball Evolution, perquè també em va fallar. Mm -hmm. Podria haver estat millor. Em va agradar, eh? Però podria haver sigut millor. Boà. Marta, la teva llista. Va bueno, la llista. La seva Trrrr. llista. Bueno, és una llista un poc apenyada perquè és que jo perdo la memòria que al cap de l'any ja no recordo sí, és el què he que vist. Pas, és Millors pel·lícules, estic d'acord amb en... no, o sigui, que les digui per aquest ordre no vol dir que la primera sigui la que més m'agrada. agradat mm. si Tu digues les 5 i... Coraline, els mundos de Coraline m'ha agradat molt Star Trek està molt bé Frost contra Nixon, puc dir de 5? Va, vinga, l'Aran m'ha dit 15 o 20 Vull dir que, <laughs> que és, o sigui, jo em mato fer un top 5 per res doncs mira, la propera vegada sí que és més llest, Més a fer categoria animació, fet com els Oscars, gairebé l'Aram. Que si en diu millor maquillatge de l'any. En imaginario del doctor Parnassos, estic d'acord. També District 9, Distrito 9, també va agradar bastant. Malditos Bastardos també va agradar. Però bueno, tampoc... Que exceleixi, vull dir... Bé, està bé. Millor cosa l'any, no? va. Enemigos públics que ningú l'ha dit perquè, bueno, ha tingut diverses, eh, bueno, crítiques molt diverses, però uh -huh. a mi em va agradar molt. Up, uh, uh -huh. està molt bé la història. Arrastrar-me a perquè... Em porta mira... 15 ja, o sigui. Sí, sí. Va, ja. sí, sí, sí. Uh, perquè no sóc gaire partidària de pel·lícules de terror, però aquesta trobo que em va agradar. Uh -huh. La... Benjamin Button, com la... Sí, El curioso a El Curiós a em va agradar molt. I Ràdio en Cubierta, que aquesta és una pel·lícula més petita, potser, mm -hmm. i em va agradar bastant. Molt bé. Els pitjors, només en tinc 3, perquè he fet com en Jacint, només he puntuat com les pitjors pel·lícules que jo he vist. Mm -hmm. No pas que per la crítica m'he regit. Em sembla collonat. Transformers 2, sí. que és una cosa Algo, uh, algo Passa en Hollywood, mm -hmm. que no vaig poder acabar, sí. i Ángeles y demonios que bueno, mm -hmm. feia gràcia al final és no? una mica sí. no, pas per... no crec que fos el... ah, sí, la intenció, ja, la intenció. Uh, uh, per mi, les millors pel·lícules de l'any jo ho faré res començaré per la cinquena posició Zombieland a la 4 Malditos Bastardos a la 3 Up a la segona posició Arrastra'm a l'Infierno i a la primera Star Trek bueno perquè és un trequi no però a més a més Abrams m'encanta i la pel·li l'has és... vista quantes vegades? Doncs l'he vist 3, només. Val. Però tranquil·la. I ja. encara no ha aparegut en DVD. Sí, sí que ha sortit, sí. Ja ha en... ha però no ja. l'he vi... no vist a casa. Ah. No l'he vist a casa, encara. Mm -hmm. Fa poquet, per això. Sí, però res. Una No, un mes. Un, un mes. Encara no, tres setmanes, sí. Pitjors pel·lícules de l'any. El... Per, per mi, la pitjor pel·lícula de l'any, en primer lloc, és Dragon Ball Evolution. Infumable, és la cosa més cutre i horrorosa. Ja, no, potser de l'any ja diria de, de, del, del mil·lenni, de la dècada. En segon lloc, Transformers 2, també eh, horrorosa. La tercera, per mi, pitjor pel·lícula de l'any és Àngeles i Demonios, també, vomitiva. En quart lloc, Terminator Salvation, que aquí hi ha gran part de decepció també i gran part de, de merda, és, és un mix. I eh, també un 50% o 60% de merda, 40% de decepció, rec 2, també cinquena pitjor pel·lícula de l'any eh, per mi. I falta mil·lennium no? però con no l'he vista, con que ja passu, pues ja no no, no l'he posada, perquè clar, no l'he vista. Clara, si no hi to i seria, clara, clar. uh, però no l'he vista. I high school? No, perquè la tres és impressionant. Ah. Benò, va. Eh, mi los parlarem. Uh, bé, avui no farem 40 minuts, eh? ja he vist-ho, anirem al final del programa. Els millors còmics de l'any, en primer lloc, All Star Superman, de Grant Morrison, a la posició número 2, segons l'Aram, eh? repeteixo, Catàlogo de Novedades Acme, un altre còmic de Chris Weir, raro de collons, però molt original. A la tercera posició, l'Arte de Olar, d'Antonio Altarriba i Kim, a la 4, Fàbula la Gran Guerra, perquè fàbula sempre és genial, i al cinquè còmic, La Serpiente es ciega, premi nacional del còmic 2009. Els pitjors còmics, bufa. En general, aquesta merda de crossovers en el que tot canvia per a no res. Com el crossover del Reina d'Oscuro, per exemple, una de les pitjors simpleries que s'han publicat aquest any. No estic gens d'acord, aram. I aquest sí, Ultimate, estopa, que també podria estar dintre aquest grup perquè, la veritat, fot riure el tema. Jo diria, més que riure, fa fàstic. Però vaja. Uh, Jacint... Ah jo com que aquest cent de còmics pocs, mm. només n'he llegit un i que m'agrada molt i és volumen 1, Volumen 2 que és cop Pilgrim. Ah molt bé, està bé que per mi ha sigut un gran descobriment. A la Marta ja no li pregunto perquè ella ja ha aquest tema ja bass. <laughs> els millors còmics per mi el millor crec que he agafat sèries regulars eh? Eh, perquè segueixo molt de sèries regulars el Capitán América d'Ed Brubaker per mi és eh, la millor sèrie de còmics de l'any a la posició número 2 i a l'últim hombre, Com os y por qué Brian Cabogan, que és el que posa punt i final a la sèrie el tercer Iron Man de Matt Fraction eh, extraordinari el 4 Thor de J. Michael Straczynski també collonut i a la posició número 5, uh, X-Factor de Peter David, que també em sembla un altre còmic collonut. Dels pitjors còmics de l'any, com que llegeixo molt Marvel, hi ha molt de Marvel, eh? ja aviso. Ultimètum, de Jeff Lod, infumable. A la posició número 2, Ultimates 3, de Jeff Lod, també infumable. A la posició número 3, Ultimate Fantastic Four de McCarrie, també dolentíssim. No ho heu expressament, però els tres còmics pitjors de l'any són de la línia Ultimate, però alguna cosa l'han cancel·lat i tornat a reviure. A la posició número 4, Hulk, de Jeff Lod, que també de dir Jeff Lloyd, surt a 3 i també per, en sèries també hi surt Jeff Lloyd responsable de la tercera temporada i o sigui, tinc una gran estima aquesta persona i a la persona 1 Invasión secreta de Brian Michael Bendis més que res per decebadora perquè no passa res és un, una sèrie de 8 eh, números amb molts eh, ramificacions i total la sèrie no passa res, no explica res diferent a Reina d'Oscuro que sí que està explicant coses i està molt interessant eh... Uh... Anem per les sèries de televisió, segons l'Arany. Les millors sèries de l'any, segons l'Aram. Diu, com no, Californication, Thirty Rock, The Beat, Ban Theory i Dexter es mereixen totes un gran premi, unes sèries excel·lents. En canvi, com a gran derrotada hem d'esmentar Flash Forward, que no ha complert amb les expectatives creades. Altres sèries que han deixat bastant a desitjar poden ser True Blood, diu, un pastinyo infumable, que consti que l'Aram només ha vist un capítol, Ara puc I, atacar. Eh. I et sobra en un capítol. Jo ja t'ho dic que no. La segona temporada m'ho estic estic m'ho estic passant bomba. Perquè t'acaben agradar els culebrons. Pues, sí, sí, clar que m'agraden. I el cotxe fantàstico, diu totes grans exemples del que vindria ser un cagarro televisiu. Jacin. Uh, sense ser tope eh? Hmm. Dos hombres y medio, Fringe, Dexter, Big Bang i Bored to Death que és la sèrie nova que han tret amb l'actor com es diu, que m'agrada a mi que no me'n recordo mai com es diu que és l'actor fetitxe en Wes Anderson en Schwarzman. ah sí, Jason Schwarzman que està molt bé, n'he vist un parell d'episodes i ja trobo que és brillant o sigui que i ja està? De, sí, sí. de pitjors no seien no. les sempre perdidos i coses d'aquestes no, doncs. el comer eh? comercial no, Rockefeller sí, tampoc em va agradar per tocar la pera sí, sí. no, no, no, no Rockefeller no ho sé, no, no. puc entendre que encara no puc agradar I... <coughs> True Blood tampoc Bé, Marta, què tenim? Doncs uh, Medium, com a millors uh -huh. m'agrada Medium Rockefeller Plaza, Big Bang Theory m'ho passo teta um... Fringe també m'agrada i, esclar, bueno, Perdidos, trobo que ha guanyat molt, a última, però ara ja fa temps que no veig i és com allò, ja queda com moñull. Tranquil·la, tranquil·la. Un sí. mes, un tota mes! Decepcions, flash forward. Molt decepcionant. Ah, bueno, i m'ha molt Mad uh -huh. També està molt més. que, clar, hi han tantes clar. que n'hi ha de regulars i també haurien de fer per categories, Ignasi, és que... Ai, eh, escolta, ja farem un Som... uns Òscars. Os... L'any que ve farem molts oscars Park, del Ningú no és perfecte. Comèdia, drama... Mujeres pues... desesperades aguanta molt bé. Pues Això podríem fer-ho. Els primers premis ningú no és perfecte. Oh, oh, oh, oh, oh per Vinga, que ve. I Razzis, la... també. Sí, sí. Megan sí. bueno, ja... Fox ho rumiarem ho que l'any que ve la quan convoquem. comenci l'any que realment ha acabat, acabat. Ah, és veritat a veure, pues, va rumiem-ho Primer... la convoquem sí sí amb, sí. Folks, sí, amb el, el Facebook ho pengem i el, la gent el, que, que pugui votar els de, membres del Facebook seran els nostres membres de l'acadèmia de... oh ja sí, està clar. nosaltres fem les nominacions i la gent de Facebook oh, vota genial sí, sí. últim minut per mi millors sèries Um, cinquena temporada de Perdidos la millor en segon lloc la cinquena de Mujeres Desesperades a la 3 de Big Bang Theory a la 4 la tercera de Dexter i en cinquè lloc he posat la primera de Fringe pitjor sèries de l'any en primer lloc la pitjor de l'any la quarta temporada de Prison Break a la posició número 2, la tercera temporada de Droids. A la 3 he posat Flash Forward, més que res també per Acevedora, eh, que no pas per Dolente, però Dolente no és, però no, no acaba d'enganxar. A la quarta posició, he posat la tercera temporada de Kyle x que gairebé és que ho van fer tan malament els guionistes al final. I a la posició número 5, una sèrie que no se'n recorda ningú, però que també era un pastill infumable, Terminator, les cròniques de Sarah Connor, que no hi havia... Per I ningú ha dit Navy. Navy. Que mira que és rosa aquella sèrie es que, No la veiem, no la veiem Bé, nosaltres ens acomiadem, ja sí, Marta i jo mateix l'Ignasi també Bon any, eh? Bon any Igualment, bon igualment any. I la setmana que ve estarem aquí per veure què ens han portat els Reis uh, I us deixem amb un tema de la peli Love Happens Oh, sweet morning Is your head not right? Did you hear my warning? This is the time of times And your hair